Jozuel řekl všemu lidu: Bojte se tedy, Hospodina, a slušte mu bezvýhradně a věrně. Odstrante bostva, kterým vaši otcové sloužili za řeku Eufratem a v Egyptě, a slušte Hospodinu. Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Zdá bostvům, kterým sloužili vaše otcovy, když byli na řek, za řeku Eufratem, nebo boztvům ve jejich země sídlítě, já a můj dům budeme sloužit hospodinu. Lid odpověděl, jsme daleci toho opustit hospodina a sloužit jiným Milí bratři, milí sestry, připomínáme si dnes významný okamžik v dějinách naší církve. A jako biblické čtení jsme slyšeli také klíčový okamžik v dějinách Izraele. Před Jozuem skládá Izrael, slib. Budeme sloužit Hospodinu svému Bohu a Jeho budeme poslouchat. Je to slavnostní okamžik, slavnostní začátek nového uspořádání, nového společenství. Je to začátek plný nadšeným, jsme daleci toho opustit hospodina a sloužit jiným Bohom, velké přesvědčení a upřímné sliby. Ještě tu není Izrael jako národ. Je to společenství dvanácti kmenů. Země je už rozdělená, ale zatím nebyla dobytá. To teprve přijde. Přicházíme zde od zákona Mojžišova k prorokům v tom pořadě biblických knih. Už je Izrael svázek kmenu a kmeny jsou ovšem spojený pouze k dvěma účelům, k uctívání Boha a k válčení proti nepřátelům. No to válčení jde nám to do dnes dobře, to uctívání Boha také. Dá se tady v tomto historickém okamžiku při přechodu řeky Jordánu? Dá se v tom poznávat i historické chvíli při vzniku naše českobratrské církvy? Jsou tady důležité prvky rozhodnutí nezaložený církvi, To, jistě nebyla potřeba, církvy už existovaly bylo to spíš sloučený. Ale bylo to chvíli historická, když evangelici v této zemi opravdu měli na vybranou. To tehdy za Rakousko-Herska takhle neměli. A jakoby samozřejmě se rozhodli, navrátíme se ke kořenům, navrátíme se k dědictví. České reformace, k husu, k komenskému. To jsou naše vzory. Jste v tom biblickém čtení, ten vzor je Josue. budeme sloužit hospodinu svému Bohu, my a celý náš dům. Já a můj dům budeme sloužit hospodinu. A tento vzor mohl být inspirativní, může navést další, může být právě impuls vzniku něčeho nového. Ovšem, milí bratři, milí sestry, církev nemusela v roce 1918 ani vzniknout, ani někým být založen. A přece Kristus svou církev už založil dřív. A do tohoto dne ji přes různé omely a bludy zachovává. Jak píše apostol Pavel, nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen a to je Ježíš Kristus. A měli bratři, měli sestry, z toho bychom i dneska mohli mít největší radost. Nicméně jsme se také zvykli na to, že o církvích mluvíme v množném čísle. Je evangelská církev, katolická církev, československá církev. Jsme rozptýlení, rozštěpení Stará jednota bratrská si tehdy dala vám velký pozor na to, aby nevznikla nová církev, ale nazývali se jednotou. Chtěli být reformní jednotka. Vždyť existuje jen jediná křesťanská církev. A to nás trošku odkazuje i zase na ten biblický příběh o Jozui Jozu a Izraela. Dvanáct kmenů tvoří celek. V tom symbolickém čísle dvanáct je obsaženo oba, obě. Jednak ten celek nemůže být víc než dvanáct, to už je v celej lid boží, ale zároveň v tom je ta rozmanitost. Ta různost v obdarování a ta různost službách. Když říká, my chceme sloužit hospodinu, tak nebude sloužit každý stejným způsobem. Každý má svoje cestu, svoje místo a co ji spojuje, to je uctívání tomuto jednomu Bohu. A co zakládat církev i za doby starého zákona, není ani to lidské rozhodnutí, ale to Boží slovo. To oslovení, který zde tlumočí Jozue, dnes bojte se, Hospodina, slušte mu a vyvolte si, co budete chtít. <kly> Jak to bylo tehdy, když vznikla ta Českobratelská církev na tom sněmu v roce 1918? Budeme sloužit hospodinu? Evangelický farář Jan Kar Kar Karafiat odmítnul vstoupit do nově vzniklé Českobratelské církvy. Protože nezdílil názor, že národní příslušnost je důležitější než vyznání víry. Odstrante bostva, kterým vaši odcové sloužili za řeku Eufratem a v Egyptě, a slušte hospodinou. Po jednom století plně nacionalistických excesů a Modlávství i v evangelických církvích, například v Německu. Se to snadno říká, že národní příslušnost nemůže být důležitější, ale tehdy byl Jan Karafiad osamělý hlas, zatímco evangelici s velkým nadšením se spojili v novou česko Církev. Takzvaný zjednocený evangeliku nejenom spojovalo dva konzistóři, reformovaný a lutersky, ale bohužel také rozbila jednotu mezi českými a, a německými evangeliky v Čechách a na Moravě. Německy luterské a reformované sbory byly z nové vznikající církvy vyloučený. Neměli tam svoje místo, nevešli se do těch dvanáct kmenů. Co měli dělat jako jako jakoby 13, museli v roce 1919 ustanovit svou vlastní evangelickou církvě. Tak čeští evangelici v rozhodující chvíli promarnili velkou šanci budovat mnohonárodnostní alternativu ke státu, ke, ke nějaké státu poplatnému ideologie Čekosko, Čechos, českoslovakismu. To bychom mohli litovat. A nejenom my, všude na světě mývají evangelici Národní církve. To je snad dědictví ze věku konfesionalismu, když vrchnost panovníci museli zavést novou strukturu, pořádek v církvi. Ale Česká reformace byla. Všeci nám trošku dál, já jsem už mluvil o jednotě bratřské a právě návrat české tradice mohlo být velice nadějné. A ten český romantismus na začátku 20. století se hodně lišil od romantismu v jiných zemích. Zde byl pokrokový, spojil se se sociální otázkou, a hlavně, že pomohlo odstranit nebo překonávat odcizené lidi od církve vůbec. Běžná zvěst našich otců, zakladatelů, mezi nimi i zdejší Faráš Kamelnat, nestačí být národní a socialistou. Potřebujeme náplň v evangeliu. Potřebujeme návrat k české reformaci, k husu a komenskému. A zde, milí bratři, milí sestry, náš sbor v té době, když to bylo ještě církvi povoleno, nesl velice hrdě název husův sbor. Církev chtěla jsem vrátit tomu podstatnému, tomu, co spojuje všechny evangelické konfesy. A překonaný se jí zdále oktrojovaný konfesa augspurského nebo hervického vyznání. Nový, cítěný národní a sociální se soustředilo hodně v osobě mistra Jana Husa. Ovšem po válce za mistrem Janem Husem se objevila další osobnost Tomáš Garik Masaryk. Toto bylo velké naděje, velké nadšení. Několik tisíc, několik set tisíc římských katoliků přestoupili ke evangelické církvi k tomu, co nás spojuje. Milí bratři, milí sestry, když toto dneska vidíme kritičtější, když vidíme i selhání v různých církví, že ztratilo se to zácné pojetí té jedné svaté církvy. A když církvy nejenom soupěřili, ale pomlouvali se a válčili proti sobě, tak toto samozřejmě budeme litovat. Zajímavé je, že v tom oddílu, který jsme četli z knihy Jozue, tyto věci se nezamlčí. Je to tady úžasná upřímnost. Jak Jozue těm svým evangelikům, svým svým svěřencům říká, vy vaše sloužili jiným Bohům, tak chce to odstranit božstva, kterým vaši Otcovi sloužili za řekou Eufratem a Egyptě. Když chcete dojít do svaté země, tak máte sloužit hospodinu. Máte být svobodně z těchto neblahých tradicí a máte se připojit k té pravé tradice, k tomu, že Bůh vás vyvolil, Bůh vás povolává k svému lidu a chce bydlet mezi vámi v této země. A ne, ta upřímnost těchto řádků, nebo ta skeptičnost, bychom mohli dokonce říct, se vztahuje nikoli jenom na minulost, ale i na současnost a budoucnost. Na varování. Zkuste to, ale není to bez rizika. Budete také svědky sami proti sobě. Nedodržíte-li své rozhodnutí, že budete sloužit hospodinu. Lid to ještě nevidí. Říkají, ano, budeme svědky, ale Jozue pokračuje, ví, jak je to těžké. Odstrante tedy cizibostva. Tak ta budoucnost zůstává jako úkol. Jozef to vidí realisticky. Ta nadšení, velké, bude nejakou chvíli, ale nepořád. A pak zůstává velká námaha, námaháva cesta Božího lidu. Čeští evangelici měli velmi náročný cestou stále tím. A Je to poučná cesta, zajímavá i inspirující. Ale dneska jsme v té situaci, že tento pomnik, tento kámen, to českobratovská církev zde stojí a stojí to jako pomnik pro a proti nám. Může být proti nám, když Nedodržují, nedodržujeme své sliby. Jsme tradiční církev, ale církev není, tradice není zvyk, tradice je závazek. Jako máme tradici, o tom vládá právě dnes velká nejasnost. Synod rozuměr, přemýšlí o tom, že se přejmenujeme ve evangelickou církev, protože v bratrství to už, tomu už nikdo našich současníků nerozumí. A nebo místo o teologie se synod pohádá o tom, jak má vypadat nové logo, obraz církve. A myslím, že ten, ty obrazy v tom starém zákoně nebyly tak oblíbeny, jako dneska jsou a možná i v tom nějaký návrat k tomu by se nám hodně slušilo. Jsme tradiční církev, ale jaká tradice? Nacionalismus dneska spíš brání. To už nemůže integrovat, i když politické strany to dodnes používají, ale úplně jiném cílu. Ale být liberální, otevřený pro každého, to také už nestačí. Nelíbí se mi zde, tak jdu jinam. Sloužit jinam, užívat se něčeho jiného. Tak v dnešním individualismu vzniká otázka, jestli vůbec ještě církev. Je spousta lidí kolem nás, kteří říkají, že ne. Nepotřebují toto společenství. Mám své přátelé. Ať jsou to reální v sousedství, anebo jsou to virtuální na internetě, Každý se vybírá, každý den znova. Není nic pevného, tradičního. Každý hledá sám. A do toho vstupuje církev s tím, že se snaží o nějaký rebranding. Musíme se jiným způsobem, jiným, jiným způsobem prezentovat ve veřejnosti. Musíme mít nejenom nějaké logo, ale i nějaká hesla marketing místo tranice. A pak nejsme dneska v zrovna dobré situaci. Nemluvím o ubytku členství, měli bratři, milí sestry, ale mluvím o tom, že se nám může odcházet ta původní radost. A sice dá radost, že to nejsme my, kteří děláme církv, církev, ale že Bůh nás zve, hospodin sám nás zve do té církvi a připravuje nám cesty. Je to ten obrovský úkol, jak může vzniknout z nějakého individu a z nějakého já, nějaký my. Jaký společenství, kde se zpívá, radujme se vždy společně. Co nás drží dohromady? Snad žádné logo, žádný rebranding a bohu dík už ani žádný nacionalismus, ale spojuje nás vstup do Svaté země. Naše cesta. Přes Jordán. Na cestě se máme rozhodovat vlastně každý den. Každý den máme sloužit hospodinu. A ne v neděli sloužit hospodinu, v ponděli zase vybalovat ty, ta modla ze svého balíku. Ne. Máme opravdu obydlet svatou země, kterou nám dává ačkoliv jsme vůbec nic za toho nedělali. Co je potřeba, abychom církev přizpůsobili na tuto území a na tu dobu, ve které bydlíme my. Vymezení ovšem nebudeme se, nemáme politicky vybrat, ale konfesí, vyznáním k hospodinu, vyznání k Kristu, který nás Vysvobozuje ze všech falešných vazeb a volonáš do svého království. To by bylo opravdu pozitivní náplň. Obsah. Obsah i v té dnešní době, který má své ideologie, své problémy, ale být jenom v tom nestačí, máme ukázat i směr. To těžké v té církvi, když hledáme cestu od já k my, to těžké v církvi je, že ta církev není z tohoto světa. Má společné vyznání, ale nedá se to jednou pro vždy vymezit, podepsat jako kámen uprostřed řeky. Ale toto vyznání je každý den znova. Máme se asi stát vyznávačskou církvi, která nespolehá na okolí, na to, že bude největší protestantská církev v českých zemích, ale která spolehá na Boha, který založil, povolal, udržuje. Církev zkrátka není to, co budujeme my, ale církev je to, co věříme. Církev je předmětem víry, důvěry, že pán působí v ní dodnes svým duchem. A to máme nejenom chtít, ale z celého srdce věřit. Nejde o jednom rozhodnutí o rychlém nadšením, ale taková důvěra v církev musí rost Sto let a víc. Tak věřme v to, že tato církev je společenství, která má budoucnost.